Velkommen til Danmarks kærlige og kritiske magasin om kongehuset. Jeg hedder Jakob Jensen, og i sidste uge var jeg væk, da var jeg var i USA, og ugen før der fik jeg corona. Så det er dejligt at være tilbage i studiet. Vi er jo i slutspurten af valgkampen, og derfor skal vi i denne uge tale om politikernes forhold til kongehuset. Det danske kongehus er jo som bekendt meget populært, og det er nok derfor, tror jeg, at politikerne elsker at mænge sig med medlemmerne af den kongelige familie. De hylder kongehuset på mærkedag, de dukker altid op til bal på slottet og har altid rosende ord med til dronningen, kronprinsen og kronprinsessen. Det er yderst sjældent, at politikerne tør ytre sig kritisk om dem. Faktisk er kritik helt fraværende i de store partier som Socialdemokratiet Venstre og de konservative, og vi skal helt ud på fløjene for at finde de kritiske ryster om de kongelige. I dag skal vi tale om, hvorfor det er sådan. Sidst i ugens program skal vi også tale om det norske kongehus, som lige nu kæmper med faldende popularitet, fordi Marta Louise fortsætter med at gakke helt ud. Det er ugens royale krølle. Men til at hjælpe mig igennem dagens program, har jeg fået besøg af BT's politiske kommentator, Joachim B. Olsen. Velkommen til Joachim. Tak skal du have, Jakob. Det er en fornøjelse øh, at få lov til at blande politik og kongehus, og have dig med. Ja, men øh, tak fordi du vil have mig med. Skal vi ikke lige. Øh, tænk mig lige at starte med at spørge, hvad, hvad, hvad mener du om kongehuset? Jamen, jeg er meget stor fan af, af kongehuset. Ja. Øhm, jeg kan sige, sådan rent politisk vil jeg sige, at øh, alternativet, det er jo, at vi har en anden form for statsoverhoved, overhovedet, øh, ty, ty, hvilket jo skulle være en, der skulle vælges. Mm. Og jeg har det sådan, at øh, jeg tror, at de der kongelige, som er født til det, er meget mere bevidste om Grænserne for deres egen magt, fordi de er afhængige af at være populære, og de er ikke på valg. Mm. Så de er meget bevidste om, at øh, kongehusets overlevelse afhænger af, at de er upolitiske, mm. og at de kan være noget for alle. Jeg tror, en folkevalgt vil, vil jo dele mere, ja. øh, og jeg foretrækker et stat der, der er meget bevidst om grænserne for deres egen magt. Vi ser det jo også lidt i nogle andre lande. Ikke? Det her for eksempel, ja, for eksempel i Israel, der har man jo en, en, en hvad hedder det, premierminister og så en præsident, som så også på en eller anden måde er mere upolitisk. Ikke? Mm. Øhm, men i Danmark har vi monarki. Vi er begge to øhm, fortaler for monarkiet, så kan jeg høre. Ja. Øhm, selvom vi selvfølgelig også godt tør gå kritisk øh, til dem. Men lad os prøve at dykke ned i, øh, i det, vi skal tale om, og det er jo politikernes forhold til kongehuset. Jeg synes, at vi skal starte med og høre, øh, hvad Mette Frederiksen sagde om øh, sit forhold til dronning Margrethe efter øh, coronanedlukningen. På det helt personlige plan er den sådan mest rørende oplevelse, jeg har haft med dronning, det, det er under øh, coronaen, da det... Øh, da det er på sådan en meget, en meget kritisk fase, vi taler øh, sammen i telefon, vi har, vi har telefoniske referater i den periode, taler meget længe øh, og kommer rundt om mange, mange, mange forskellige spørgsmål og alle dilemmaerne og, og nuancerne, så spørger dronningen til, om, øh, om statsministeren øh, også husker at passe på sig selv i, øh, i, den, i, i alt det her. Og jeg tror, jeg er sådan lidt, lidt, lidt stille jeg siger, jo, jo, jo men, men der er jo også travlt og put. Det bliver nok lige først bagefter. Hvor til dronning siger, ja, men nu er det tante dronning, der taler. Og de skal passe godt på dem selv. Og det var faktisk en, en meget meget, det var en meget sød situation. Og der er så også noget særligt over, når dronning Margrethe trækker tante dronning-kortet. Det har jeg i hvert fald ikke hørt før. Nej. Det, det var der måske ikke så mange, der havde hørt for. Hvad tænkte du, da statsministeren fortalte det? Vi skal lige huske at sige, at det i forbindelse med dronningens 50-års regeringsjubilæum, at Mette Frederiksen blev interviewet. Ja, det er en sød historie, og den mm. giver selvfølgelig også lidt det der indblik i det særlige forhold, der er mellem en statsminister, i vis også i øvrigt en udenrigsminister, og så, så dronningen. Og man, man må jo bare sige, at, at, at det var jo virkelig velkoordinat under corona. De budskaber, som dronningen kom med i hendes nytårstal osv., altså jo virkelig understøttede øh, regeringen øh, mm. på fornemmeste vis. Og så er der jo, som du så også var inde på i starten, så er hun jo bare ekstremt populær. Mm. Og derfor så er det jo... Det, det er jo en, ja, hun får jo noget shine, noget shine, ved ligesom at fortælle sådan en historie her, som er personlig. Mm. Ja, fordi man kan jo ikke lade være med at tænke på, at når man, er, øh, når man er statsminister, så har man jo typisk opbakning for, altså hvad kan man sige, Mette Frederiksens tilfælde 30 procent af vælgerne, ikke? Og, ja. og de fleste kan rigtig godt lide hende. Men dronningen, hendes, når vi måler i, med YouGov øh, populariteten på dronningen, så ligger den i omegnen af 78 og 82 procent. Ja, ja, ja, det er der ikke nogen politikere. Det er jo kun noget, de kan drømme om. Nej, men jeg kunne jo ikke lade være med at tænke, da jeg hørte det her, jeg tænkte sådan, og jeg har stadigvæk ikke fundet ud af det, om, øh, om Mette Frederiksen egentlig har spurgt om lov til at referere for den her telefonsamtale. Ja. Øh, øh, øh, fordi det er jo sådan lidt, altså det er jo en lille smule personligt i hvert fald. Ja, det, at, det tænkte jeg også på, da du spillede klippet faktisk. Ja, ja at hun sådan, øh, sådan altså lige frem. Altså, det er ikke første gang, at der er ministre minister, der, er der, der kommer med lidt nogle historier i den her retning, altså fortæller om nogle af de oplevelser, de har haft, når de har skulle fremlægge, øh, hvad skal man sige, eller udlægge den politiske situation eller et, et problem, øh, hvilket sådan noget statsminister også udenrigsminister jo gør har faste møder med dronning. Mm. Øh, så, så, men ja, det er en meget personlig historie. Ja, der var også på et tidspunkt en udenrigsminister, der havde, været på en eller anden tur med dronningen, hvor han sidder og snakket om naturen. Ja. Og så havde dronningen korrektet ham og sagt, det der, det er ikke det træ, det er et andet træ. Øhm, hvor jeg også tænkte, det er, også en, det er jo også en privat samtale, men det kan man måske godt slippe afsted med at gøre, fordi at det måske er lidt ufarligt omvendt, kan man jo også sige. Og så bliver jo... man selv bliver i rette ligesom. ja, ja, det er rigtigt, men, men i Mette tilfælde, der bruger hun jo faktisk øh, på en eller anden måde til at og, og, og også det... få fortalt danskerne, at dronningen synes, jeg, jeg gjort et godt stykke arbejde. Ikke? Ja, vi vil passe på hende også. Ja. Og det er rigtigt. Ja. Jamen, det... Ja. Men altså, det er jo ikke kun Mette Frederiksen, øh, hvad det, Lars Lykke Rasmussen, da han var statsminister. Der havde han jo også store roser til øh, kronprins Frederik, og det var så i forbindelse med hans 50-års fødselsdag. Lad os lige prøve at høre, hvad Lars Løkke Rasmussen sagde om kronprins Frederik. Kære kronprins Frederik, der er stor opbakning til kongehuset i Danmark. Og det er slet ikke nogen selvfølge i vores moderne nutid. Og det er i høj grad dronning fortjeneste. Men den kæmpe opbakning til kronprins Frederik, og til at monarkiet også er en del af vores fremtid, den er deres egen fortjeneste. De er som far, ægtemand og menneske. De er forbillede som kronprins. Og jeg har stor tillid til, at de også bliver en god konge. At danskerne nærer den samme tillid, det er helt åbenlyst. De er folkets Frederik. Monarkiet er lige her. Lige her i vores samtid i vores hjerter. Lad os rejse os op og råbe, lige for dit leve for kronprins Frederik. Ja, det var jo Lars Løkke Rasmussen, der svingede sig helt op på den store klinge her om kronprins Frederik, i forbindelse med hans 50-års fødselsdag. Er det, er det lidt det samme lykke, han gør her, som det Frederiksen egentlig gør? <hømmen> Jamen, det er det jo. Undskyld. <hømmen> okay. <hømmen> Jeg beklager. Det altså, altså det, der jo er med Konghus, du var jo selv inde på det i starten, Jakob, at, at de er utrolig populære. Mm. Og, så er der det i, og så kan du sige, hvorfor får der ikke nogen, der tør komme med, med, med særlig meget kritik? Så der er det i politik, øh, og det er sådan meget velbelyst også i, sådan, i sådan valgforskning, mm. at, øh, at når vælgerne ligesom skal sætte deres kryds, så kan, så kan det sagtens øh, være, at der er et parti, som de er 95 procent enige med. Mm. Men der kan være ligesom én ting, øh, som det parti mener, der gør, at de forkaster øh, partiet og ikke kunne finde på at sende deres stemme, mm. sætte deres kryds ud for det parti. Ikke? Mm. Og det er det, der gør sig gældende med kongehuset. Altså, det er så populært, at øh, selv hvis du havde en vælger, som ville være næsten 100 procent enig med et parti, hvis det parti ligesom har øh, kritiseret kongehuset, eller har en, en, en kritisk tilgang til kongehuset, så kan det simpelthen få nogen til at lade være. Selvom og stemme på dem, selvom de egentlig er enige i alt det andet politik. Så det er simpelthen gift for en politiker at begynde på? Ja, det er noget, det er nok det mest ukloge. Altså, det, er, det er jo svært til at gå ud og kritisere landsholdet, eller, eller, ja, efter, ja. når de gjorde det rigtig godt, eller ja. gå ud og kritisere Vingegård, ja. eller et eller andet lige efter, han har vundet Tour de France. Ja. Altså, det, det er jo noget med noget national stolthed, og noget som hvad som en institution, som ja, der bare er så kæmpe stor opbakning til, som folk virkelig godt kan lide. Mm. Øh, og derfor er det sådan øh, en makør. Det kan du ikke kritisere. Mm. Det har alt for store konsekvenser. Mm. Jeg tror jeg også, at de mener det selv. Det er, nu skal vi ikke, fordi de er så kyniske og sådan noget. De, bare, de mener jo, opbakningen til kongehuset er jo reelt nok for de partier, selvom Socialdemokratiet er et parti, der har, man sige, har været på en rejse. Ja, ja det må man sige. Ja. De, de har jo ikke altid Ej, det har været, det. Ikke. Nej, været nej, for det. Nej, det har de ikke. Men vi skal faktisk i dag sådan lidt ud på yderfløjene, du er ja. ind på det også, for at, at finde politikere, der tør kritisere kongerhuset øhm, og, øhm, og det er jo faktisk... Altså det er jo faktisk selv ikke så den kongehus generelt, de så kritiserer, at det er sådan nogle helt konkrete øh, sager. Mm. Den kritik, der for eksempel har været, øh, det var sidste år, hvor Venstrefløjen, SF og Enhedslisten kritiserede, at øh, kronprinsen ikke ville fortælle, hvad han havde stemt, da, øh, da man skulle øh, sende øh, vinter-OL enten til Kazakhstan eller til Beijing. Øh, og kongehuset ville ikke ud med, hvad, hvad kronprinsen havde stemt og hele øh, Kroner Hans Frederiks medlemskab af UC, ja. har jo været genstand for kritik, mm. også politisk kritik. Mm. Øhm, øhm, hvad tænker du om den kritik, Joachim? Jamen altså, jeg tænker jo, at øh, det, det var noget af det mere kontroversielle mm. øh, og potentielt problematiske, da Kronen blev UC øh, medlem Uh, et, fordi det jo er En kontroversiel organisation på mange måder Der har jo været masser af korruption uh, Man sidder jo også sammen med nogle lande Som vi absolut ikke deler Værdifællesskab med uh, eksempel Rusland, som jo nu er udelukket For rigtig meget sport mm. uh, Og derfor så Der kan man sige, der bevæger kongehuset sig ind på et område, hvor de bliver et legitimt Mål for, for, for, for kritik mm. uh, Fordi det her med, at de er At man ikke kritiserer dem Forudsætter jo, at de så heller ikke blander sig Ja. Så det, og her, her går de jo ligesom ind øh, i en arena, øh, hvor hvor det jo er legitimt, at at man rejser stiller kritiske spørgsmål. Mm. Og derfor så, så synes jeg også, de kommer til at se en lille smule øh, skidt ud, mm. når, når de så ikke, når man ikke kan få de der svar. Ja. En af dem som øh, har kritiseret øh, blandt andet IUC-medlemskabet, og heller ikke holder tilbage med kritik, det er øh, enhedslæstens Maj Villadsen, og vi har ringet til mig, og vi har en med her på en øh, telefon øh, nu. Øh, Maj, hvad, øh, hva, hvad synes du er kritisabelt? Bag... Hej Hi. Hi. Hi. tak fordi du er med. Ja. Selvfølgelig. <laughs> Maj, hvad, hvad synes du uh, har været kritisabelt i forhold til kronprinsens medlemskab af IUC? Jeg synes i virkeligheden, at Joachim måske får skitseret det meget godt. Altså, om men, der er mange, der gerne vil, så er det svært også at skille sport og politik. Og når det handler om, hvilke nationer, der skal have værtskab for forskellige vrøvle øhm, forskellige sportsbegivenheder, så, så er det jo helt øh, oplagt, at der også kommer en eller anden dimension, der gør det lidt svært at navigere i. Det, det kunne man jo så også bare se, da jeg kommer, så, så ikke ville sige, hvad... Øh, da kronprinsen havde stemt lige præcis i det spørgsmål. Så, så, så det gør jo, man kan sige, det, det gør det jo, må man bare sige, svært for dem at balancere den der, den der distance, de alligevel jo gerne skulle have, eller prøver at opretholde i hvert fald til det politiske. Mm. Så det er en af de sager, hvor vi har været, været kritiske ryster. Men som, som det også bliver sagt kunne jeg høre, at Joachim sidder så er Så det er jo ikke altid, at man får en særlig venlig indbakke af at sige noget kriget om kongehuset. Det kan folk godt blive rettende over. Ja, og, det, og det var faktisk det næste spørgsmål til dig, mig. Det er det her med, hvad oplever du, når du for eksempel går ud og kritiserer kronprinsens medlemskab i EUC? Jamen... Øh... Jeg har været ude et par gange og været kritisk over for kongehuset, ikke som, som institution. Altså indedslæsen er modstander af, af kongehuset, men, og heller ikke som, når der sker sådan nogle øh, enkelte sager som her for nylig. Men når der er noget, der sådan på en eller anden måde relaterer sig lidt til, til noget politik, og, og selvom at man måske kan synes, det er meget øh, relevant at snakke om øh, kronprinsens, Øh, I jo se medlemskab, eller da dronningen var ude og sige, at klimaforandringerne, hvis nok ikke var menneskeskabte, mm. at det er relevant nok at sige noget om, så bliver folk ædre sure. Og det, det er jo, altså, Kongehus har en kæmpe opbakning. Folk, jeg tror, måske det er rigtig langt at sige, det er ligesom at kritisere landsholdet, men det skulle lige før. Ja. Så, så derfor, så bliver folk bare mega sure. <coughs> så, så det skal man i hvert fald gøre sig klart, når man går ud og siger noget. Men alligevel, men alligevel så tør du godt uh, gøre det. Er det fordi enhedslæstens uh, vælgere generelt måske er lidt mere republikanske end, end resten af, af vælgerne? Altså det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om, at de er. Øh, det er, fordi på en eller anden måde så strider det jo mod vores principper om, at folk ikke skal fødes til nogle særlige privilegier eller på en særlig høj hest, kan man sige. Så, så det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om, at vores vælgere ligger et andet sted, og helt sikkert er nogle af dem, at de 10-15 procent, der er modstandere af kongehuset, det er, det er nok mange af vores vælgere. Mm. Men for mig er det egentlig sådan mere... Altså, hvis, jeg nok, hvis jeg skulle tænke sådan en rigtig strategisk over det, så skulle vi jo nok bare sige stille. Mm. Mm. Mm. <laughs> Men det er jo principielt, og når jeg bliver ringet op og spurgt om skihytter i Værbjæs, som er blevet holdt hemmelige, eller eller IOC-nødlemskab, øh, så synes jeg også, øh, det er relevant og nogle gange rejse en kritik. Men, Men altså, det betyder heller ikke, at jeg, jeg slår til enhver bold, der kommer i min retning på det her spørgsmål. Men kunne, øh, altså, hvad kan man sige? Vil, vil enhedslisten... Øh, I vil så heller have en model, hvor vi har en præsident, der er demokratisk valgt? Øh? Ja, altså vi er principielle modstandere, at man skal have et kongehus, fordi vi ikke mener det høre hjemme i en demokratisk tidsalder, og så, øh, så må man veldrønning Margrethe til præsident, eller, eller gøre noget andet. Det er ikke, fordi vi så personligt har noget imod dem. Jeg synes egentlig, øh, ja, mange af dem er jo enormt kompetente og dygtige, men, øh, men det er ligesom ja, princippet i det, om jeg så må. sige. Men har I nogensinde gjort I nogle overvejelser om, om I sådan ligesom, om det er noget, I vinder eller taber på, altså jeres tilgang til kongehuset? der er også, I vil, også det eneste parti stort set, som ikke rejses op for mm. dronningen når folketinget åbner og så videre. Jeg mener, altså kunne det være en overvejelse at, øh, at det simpelthen koster noget, noget opbakning til jer og dermed også mindsker jeres mulighed for indflydelse på alle mulige andre områder. Altså at det simpelthen ikke er en kamp der er ret til at være kæmpe den her. <coughs> altså vi har nogle gange løbende nogle diskussioner øh, både om sådan hvordan vi håndterer det, når dronningen er deltagende til sådan nogle forskellige officielle arrangementer herinde, så, så er det jo, at vi nogle gange er udblivet fra nogle valg, eller ikke rejser os op og går ind bagefter. Øhm, og, og det har vi nogle gange nogle diskussioner af, men det har ikke så meget med sådan den principielle øhm, modstand af, af monarkiet at gøre mere, sådan en, at det er uhøfligt at, Mm. Øhm, og så videre. Så ja, vi har, på den måde har vi nogle diskussioner, men ikke, at vi kommer til at bilægge vores principper af den grund. Det, det, det kan jeg ikke lige se for mig. Øhm, jeg tror, men, men det er klart, for eksempel her for en uger siden, eller hvornår det var, da titlerne bliver trædet fra nogle af, af Joachim, eller Joachims børn, så bliver jeg jo også ringet op og spurgt, øh, hvad vil du have, og der siger han nej, og det er jo egentlig ikke, fordi Ja, det er fordi, jeg synes, det er mere... Det har ikke så meget at gøre med vores principielle modstand, som sådan, sådan. Så derfor så... Og det er jo selvfølgelig også, fordi jeg også overvejer, at det er smart at bevise sig ind i og, og, og diskutere kongehuset og monarkiet lige nu, mens folk er kede af det, og i deres følelsesvold vold, det er det nok ikke. Så det var ikke noget, du det var ikke noget du kommenterede på, selvom du måske har en holdning Nej. til det, eller hvordan? Ja, men den er ikke særlig politisk, eller altså... Hvad kan man sige? Det var jo, jeg tror, det var noget, vi alle sammen snakkede om over øh, kaffen. Og, øh, altså, det var jo bare vildt opsigtsvækkende, og lige pludselig skete der noget i det danske kongehus, som man ikke har set så meget, øh, hvor skandalerne og dramaet og sådan noget, jo mere har været i udlandet, hvor man mm. også bare kan se, at opbakningen er meget lignende. Det har de jo virkelig ikke været herhjemme. Mm. Øh, fordi de også synes, at ja, på mange måder har været kloge i, hvordan de har håndteret Måden at være lidt mere moderne kongehus, tror jeg. Ja, og ja. apropos moderne kongehus, Maj, så er øh, så er kronprinsparret jo faktisk både blevet kritiseret, men også ros for at forsøge at rykke kongehuset, øh, øh, sådan måske fra en, en tidligere centrumhøjre øh, position i samfundet til en lidt mere centrumvenstre, mm. øh, for eksempel med identitetspolitik, kronprinsessen har har været ude og tale om pronomen og støtter lgbt dagsordenen ja. og, og klimaet fylder os ekstremt meget i, i kronprinsparts øh, virke. Det burde jo egentlig være en, en håndsrækning til enhedslisten. Gør det ikke det? <laughs> jo, på en måde. Altså, det omfavner da helt klart nogle af de folk, som er i vores butik, som måske vil være kritiske, men så ser de øh, Mary til. Danish Rainbow Awards, eller øhm, jeg ser, at de putter deres børn i folkeskole, mm. og øhm, der hedder det andre forskellige ting, som gør, at man jo ja, tænker det mere progressivt lige pludselig. Altså, jeg tænker bare, at det er øh, en klog business-strategi, de har gang i. Det er jo meget muligt. Jeg tror også, de mener det, de gør. Men, men det at få kongehuset ud til folket og løbe ture med folk og putte børnene i ladcyklerne og være lidt som alle andre, det, det er jo... Det tror jeg, folk godt kan lide, og det bliver ligesom ikke så forstokket, som når man ser til Storbritannien eller andre steder. Men nu er der så, jo også, øh, men nu er der jo. jo også i, i virkeligheden, øh, så er der, jo, der er jo flere, der støtter monarkiet. Øh, altså I den ældre befolkning, der er i den yngre befolkning, så måske er det også klogt nok ja. at forsøge at få øh, altså nogle af jeres vælgere, de yngre, med ind. Ja. Ja. Ja. ja, det tror jeg. Jeg har selv også deltaget til nogle arrangementer, for eksempel på danner og med Mary, hvor hun var der for at sætte øh, da jeg var ligestillingsordfører blandt andet, og hun øh, var der for at gøre opmærksomhed på vold øh, i, i parforhold og, og altså på en måde så, så bliver man jo også, man bliver da selvfølgelig glad fordi de kan jo komme et sted hen og gøre opmærksom på en sag ligestilling øh, LGBT+, eller klima og det, og det er jo rigtig godt øh, det er ikke på sådan, den principielle holdning men men ah, men jeg, synes, ret, øh, et... jeg synes alligevel, jeg at jeg hører sådan en, en, en ah. øh, Der er sådan lidt en øh, er der en lidt, lidt fløjt med kronprinsfarrets øh, fra enhedslisten? <laughs> ah, det vil jeg ikke sige, det vil okay. jeg ikke sige, øhm, <laughs> selvom de stod. Øhm, hvad hedder det? Altså, jeg synes virkelig, det er, synes virkelig, det er barokket og besat, at vi skriver skrevet og og så så har man stadig sådan et ja. En monarki, hvor nogen tilfældigvis lige er født til at være konger og dronninger og prinser og prinsesser. Og, og, det, og det medfører jo også helt vildt meget magt, som vi ikke taler særlig meget om, men som de jo indirekte har. Øhm, men jeg synes da, at de er, de er gode til at håndtere det, så det er, nok ikke, det er da nok ikke det første, vi kommer til at gøre, hvis vi får fem mandater. <laughs> den, øh, den magt, den taler vi meget mere om i det her program. Mai vi sådan tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig. Ja, jeg har også haft fat i det andet Venstrefløjsparti, som en gang imellem går ud og kritiserer Kongehuset. Øhm, og, øhm, og der havde jeg fat i Karsten øh, Hynge, som blandt andet også har øh, ytret kritik af Kronprinsens medlemskab af IUC. Vi skal lige huske at sige, at Kronprinsen ikke længere er aktiv medlem af IUC. Det stoppede han. Men, øh, men jeg ringede til Carsten Hynge øh, i morges, og jeg synes lige, vi skal høre, hvad han sagde her. Hvorfor tror du, at, at mange politikere ikke tør kritisere kongehuset? Jamen, det er jo helt åbenlyst. Det er jo, fordi de er så enormt populære, så som politikere er det så smart at lægge sig ud med en meget stor del af befolkningen, og derfor skal man gøre det meget præcist, man skal gøre det meget selektivt, og ikke bare sådan en, en, en generel kritik, fordi dem vil der ikke være klangbunden for. Altså, selv de mest hardcore republikanere her i landet, altså enhedslisten, og jeg er faktisk også, jeg er også selv republikaner, ikke? Mm. Der skal man jo med sig selv overveje, altså det her gode begreb, don't fight wars, you cannot win. Altså, der skal man jo også gøre op, altså er det, er det kampe, der er værd at kæmpe, når, når der nu er så stor folkelig øh, øh, opbakning til kongehuset, det er der derfor. Mm. Og så synes jeg i øvrigt også, at de klarer det rigtig godt, det er en anden forklaring på det. Altså, nu vi alle en kongefamilie, der opfører sig øh, helt tosset hele tiden, så vil de også gøre sig sover over for generelt kritik. Og, og hvis det skulle ske en dag, at kongefamilien skulle finde på at opføre sig sådan helt, øh, helt ud til en side, altså, øh, som man jo har gjort førhen i historien, også i det danske kongehus, opfører sig helt ud til siden. Ikke? Jeg tænker ser på, på det, der lignede statskub i 1920. Mm. når man, altså, så, så er man jo inde på den politiske bane, og så vil vi alle sammen slå til, men så længe kongefamilien i den grad er nogen, der håndterer jobbet rigtig godt, når vi nu skal have et kongehus, så... så øh, så man, man jo være tåret, hvis man så skal til og kritisere dem. Hvis du kunne øh, bestemme, om, at hvad kongehuset skulle gøre mere af og mindre af, hvad ville du så, hvad ville du så foreslå dem? Altså, det er jo ikke først og fremmest måske deres GB, der er foreslået, men jeg synes, vi skal frem til en situation, hvor kongehuset spiller en, en betydelig mindre rolle altså i det politiske. Altså, jeg synes jo godt, vi kunne fortsætte med et kongehus, især, så længe de, de forvalter embedet så godt, som de nu gør øh, i familien. Men jeg mener ikke, at det hører nogen sted hjemme, at vi skal have en dronningerunde, som vi nu skal igennem. Altså, hvad har dronningen med det at gøre? Ikke? Altså, jeg synes ikke, at vi skal have statsråd, hvor dronningen underskriver lovene. Derfor kan vi godt bevare et monarki, men skære dem helt ud af den politiske del af det, som man gør i Sverige. Altså, der kan det jo være folketingsformand eller en anden institution, man udpeger til og, og, og ligesom at og tage stilling til de her regeringsforhandlinger. Så jeg synes, vi skal hen på det svenske niveau, hvor, hvor, hvor Kongefamilien ikke har nogen politisk roller overhovedet. Der må også være en, altså der må også være en del i de, altså blandt dine vælgere, som rigtig godt kan lide idéen om kongehuset. Er du ikke bange for at, mm. at, at få dem på nakken, når, når du retter kritik af ja, f.eks. eksempel Kronprins Frederik? Jo, men det er rigtigt. Altså der er rigtig mange altså SF-vælgere, der, der er meget glade for kongehuset. Og det, og det har jeg også selv i, i perioden tænker, det var fantastisk sammen, og var dejligt i forhold til national identitet, og så der en sammenknytning af vores, vores historie, vi har gennem den her familie. Så, så jeg synes jo også, at der, der er charmerende sider ved det. Og derfor synes jeg ikke, at... Øh, altså, jeg har det er ikke mit lov at gå frem i sådan en general kritik, og derfor har jeg for eksempel heller ikke noget som helst problem i at være i Folketinget og rejse mig op, når den kongelige familie kommer ind. Det er der nogen, der har i folketinget. Altså, det har jeg slet ikke noget problem med. Jeg har ikke noget problem i at deltage i, uh, i arrangementer, hvor den kongelige familie er. Altså jeg udviser til enhver tid respekt øh, for folk, der er udført et godt arbejde, og, og det gør familien. Men der er bare forskel på det, og så når der er konk helt konkret opstår en situation, også hvor jo øh, prins Joachim øh, fik jobbet som militær i, i Paris. Altså når man sådan laver om på ansættelsesrækkefølge og, og, og giver særbehandling, ikke fordi han er kongelig, men fordi han skal have et egentligt job som militær der tillader jeg mig altså også at stille nogle spørgsmål, som jeg synes er helt berettiget, For det er en konkret situation. Skal vi pludselig lave helt andre ansættelser, og skal vi gøre det på helt andre måder, end vi plejer at gøre? Fordi vi har en fra den kongelige familie, der søger et job, som alle mulige andre også kunne søge. Mm. Så er jeg så ret til at sætte fingeren på og sige, at hm, der vil jeg så gerne have, at vi følger de almindelige regler, vi har, og ikke giver særbehandling til den kongelige familie. Ligesom når kongens prins Frederik vælger at gå ind på en politisk bane, så har han også forventet, at vi dels spørgsmål til, hvad, hvad lavede du så i det forum? hvad stemte du for? Og hvis han ikke vil svare, så må han videre. så synes vi, det er en dårlig idé at du bliver valgt. Så det er på de områder, jeg synes, at det er helt berettiget, men generelt har jeg, har, jeg det, har jeg det fint med at vise respekt for Kongehuset. Ja, det var altså SF's politiske ordfører Karsten Hynge, der blandt andet foreslog, at vi skulle afskaffe dronningerunde, og altså virkelig slanke monarkiet på en svensk måde. Hvad tænker du om det, Joachim? Kim? Øh, skal huske, altså det der med, med dronningerunde, det er jo jeg tror, det var i... Det har man faktisk ikke kaldt det i særlig lang tid. Øh, det her med en dronningrunde. Det er okay. jo ikke... På, på den måde er det jo ikke... Hvad skal man sige? Ja, det er ikke noget officielt navn. Det er okay. bare noget, man har fundet på at kalde det for en dronningrunde. Men, men det er jo selvfølgelig ret nok. Altså, det er jo formelt at følge grundloven. Øh, dronningens regering, og det er dronningens minister. Mm. Øh, jeg kan ikke rigtig se nogen større idé i at ikke, ikke gøre det på den her måde, som man gør nu, fordi det der jo er med grundloven, ja. hvis man går ind og læser grundloven, og hvis man er udlænding og læser grundloven, så kan man jo godt få det indtryk, at det her det hovedet ikke er noget demokrati, ja. fordi der står jo videre lidt øh, kongen og kongen og her og kongen og mig der. Mm. Øh, og jeg tror, man skal ned, nu nu må du ikke lige tage mig på det, men jeg Adjekten, tror... Det er ikke sådan, jeg kan grundloven sådan helt udlæret uh, hele tiden. Okay? Jeg kan ikke kunne sådan, det er paragraf 17 eller paragraf 19. Ja eller så er det måske en helt anden. Det er også underordnet. Mm. Øh, der står jo i grundloven, at det er ministerne, der bærer ansvaret. Mm. Øh, og det er det, øh, det er det, der er centralt, for det er jo så det, der, der, der ligesom betyder, at det er også regeringen, der bestemmer. Det er regeringen, der er den udøvende magt. Det er ikke kongehuset. Men hvis man lige læser grundloven, så er det ret nok, så kan man få det der indtryk, at det, det, det er kongen, eller som vi har nu en dronning, der bestemmer. Mm. Men det er det jo ikke. Mm. Øh, det er suverænt øh, vi har en tredeling af magten, og mm. det er ministerne, der har ansvaret mm. øh, og, og kompetencerne mm. til at udøve magt. Men ja, man kan vel godt sige, at kongehuset også altså, har en magt, altså, i og med, øh, altså, at ja, altså, et, de er stats altså, mm. De har jo også en eller anden form for magt, der jo så i min optik også gør, at, at man, øh, at man øh, også bør forholde sig kritisk til de ting, ja. som de nu render rundt og laver. Det synes jeg der er også helt øh, legitimt. Mm. Og det er jo også sådan, at øh, de har jo også formel magt, som mm. Carsten Hynge jo også er inde på her, så træder en lov først i kraft, når den er underskrevet af dronningen. Mm. Men det er også der, hvor, jeg, hvor man skal huske, at, at der er noget, der er formaliseret, og så er der noget, der ligesom er øh, traditioner og kultur. Mm. Og der må man bare sige, at og, og demokrati har, er jo afhængig af begge dele. Uh, hvis man nu bare tog Danmarks Grundlov og så implementerede den nede i en eller anden fejlslået stat i Afrika, så ville de jo ikke få et, et, et demokrati som vores, fordi de ikke ville have, uh, det vil ikke sidde i dem. Altså den demokratiske kultur vil ikke være i dem. Mm. Uh, og, og det samme gør sig lidt gældende her, at vi har en, en, en, en, en, en kultur, uh, der ligesom siger, at Dronningen hun underskriver de love, som er vedtaget demokratisk i Folketinget. Det bliver der ikke stillet spørgsmålstegn ved. Mm. Øh, hvis der var noget, hun absolut ikke ville underskrive, øh, så ville der jo nok ske det, at hun tog en lille tur til udlandet. Øh, og så ville det være den næste i, i rækken, der underskriver. Den skulle nok blive underskrevet. Det er jo helt hypotetisk. Ja, ja, ja, det er aldrig ja. sket. Hvis man forestiller sig, mm. at, at den situation opstod. Altså i, i andre lande, i for eksempel Storbritannien, der har vi jo sådan haft eksempler på, at Prince Charles, for eksempel, i den grad har forsøgt også at påvirke det politiske. Altså, blandt andet, så er han en kæmpe stor foretaler for klimaet. Mm, mm. Øh, og jeg tror ikke altid, han har følt, at, at det har været det konservative partis største, sådan, øh, hvad det, det de har brændt mest for. Øh, ja. øh, hvad ville der ske, hvis, hvis, hvis, hvis dronningen lige pludselig ringede til, til Mette Frederiksen og sagde, det der, det er noget, det er noget lort, det, det gider vi altså ikke, det kommer ikke til at skrive under. Ja, det kan jeg, jeg kan jo slet ikke forestille mig, at hun vil gøre det, men der vil ikke blive, altså, det er jo da ikke blive taget nogen som helst. Der er ikke berettet ind, på nogen ja. som helst måde. Og det er der det er der, hvor kultur, altså der har vi simpelthen den kultur, og det er, det er den måde, det magtbalance, vi har, og det er bare indforstået, at det gør det gør dronningen ikke, det kunne hun jo heller aldrig finde på. Men du har jo sådan set ret i, og det er jo så også noget, du, det du har været inde på, at, at at, at, at den der linje, hvordan skal re en, en regent og en kommende regent lægge den her linje, også altså nu er selv inde på Mary, mm. og det er jo noget, der er blevet rejst kritik ja. mm. altså man kan sige, det er jo den der balance mellem, at Kongo skal følge med tiden, men skal nødvendigvis ikke købe ind på tidsånden, mm. og hele debatten om LGBT og så videre, det er jo helt åbenlyst, at, at der er sket en meget positiv udvikling i, i samfundet i forhold til homoseksuelle rettigheder osv. Mm. Men man kan sige, at lige snart, at du går over i det der med identitetspolitisk med pronomer og sådan noget, øh, så tror jeg, at mange nok argumenterer for, at så går du ind i noget, der er mere, noget, der præger vores tidshånd. Mm. Og det, det, det har de jo så fået en del kritik for. Og lige præcis den kritik, for nu har vi talt om Venstrefløjen, vi har hørt fra Carsten Hønge, vi har hørt fra Mark Villadsen, men nu skal vi også lige ja. netop tale om, øh, om Højrefløjens øh, meget, meget spænkle kritik, der kommer af Kongehuset. Vi skal tilbage til parts priser øh, sidste år, hvor øh, det er jo sådan øh, det her øh, storslåede prisshow, de holder, hvor de giver penge til unge kunstnere. Øh, det, det her show, det er flere gange blevet, øh, hvad skal man sige, kabret øh, af altså den politiske brandtaler. Blandt andet var der sangerinde. Øh, er det Jada, hedder hun det? Eller, tror, ja, da, jeg, der, jeg, der er jeg, Jada, er ikke? Bare helt ja, det. Det gør, ja. <laughs> jeg tror, hun hedder Jada hun øh, simpelthen for scenen råbte ned med patriarkatet ja. til kronprinsparts priser, hvor man kan sige, det var måske lidt ejendomligt at gøre, i og med at du lige har fået en pris af patriarkatet, ja. øh, som er jo er repræsenteret af ja. Men øh, Og så var der en, en, en tale sidste år også, der... Øh, oh, hvad var det, hun hed? Hun hed Erica de hun de øh, Hun også begyndte at tale om danskhedsprøver og sådan nogle ting fra sen ja. til kronprinsparts priser. Og de her priser, de... Øh, de begyndte ligesom at få sådan en eller anden form for politisk klang i hvert fald for uh -huh. Panilla Vermont som, øh, som, øh, som jeg spurgte efterfølgende om, øh, hvad hun tænkte om den her mere værdipolitiske linje, som øh, Kronbarnspadet lagt, og det siger hun, øh, det må indrømme er lidt svært, primært fordi jeg godt kan lide, at kongehuset er politisk neutralt. Dronningen har været fenomenal til, øh, til at holde sig på den rigtige side af, hvad jeg oplever, et kongehus skal være. Selvfølgelig skal et kongehus følge med tiden, og man må bare sige, at tiden er til identitetspolitik, og til den dagsorden, som kronpratessen også har bevæget sig ind på. Der er, mange, der, ikke, der, er, der er mange, der synes, det ikke er politisk, men set fra mit perspektiv, så er det mere politisk, end vi har oplevet tidligere, og det jeg frygter af, er, at man risikerer noget opbakning til kongehuset, for på et tidspunkt vil der være færre, der kan spejle sig i dem som institution. Jeg tror og håber, de tænker sig om øh, også af respekt for den institution, de er en del af, sagde Pernille Værmund. Mm. Pernille, eller undskyld, Pia Kærskov, kan man kalde det, gamle dronning. Ja. <laughs> hun, øh, hun, øh, hun sagde også, at øh, hun var forarvet over øh, de her øh, udgivelser til øh, prisshowet, og øh, man sagde så også, at, øh, at hun var lidt ængstelig for den kurs, Kronprins Baret har lagt. Ja. Jeg, har ikke kunne, øh, jeg har prøvet at få fat i Pernille Vermund for hin hende med i det her program, øh, men det har ikke lykkedes mig okay. at få fat i hende. Øh, Den her kritik, hun kommer med... Øh, hvad tænker du om den? Jamen altså, ja, ja, det er jo på mange måder en klassisk diskussion om, hvordan et kongehus, moderne kongehus, tilpasser sig den tid. Altså, og man samtidig så bevarer noget kons konservativt. Fordi det er, det er jo en konservativ øh, institution. Og det er det, det er det, jeg mener med, at den skal følge med tiden. Men den skal ikke i seng med tidsånden, mm. fordi øh, tidsånden, den, den, den kan skifte mm. hurtigt. Og, øh, og her er spørgsmålet så, er, er kongehuset, eller er Mary specifikt, og, og, og Frederik, er de på vej ind i... Øh, at, til at gå i seng med tidsånd, om mm. man så kan sige, mm. uh, um mm. sige det på den måde her. Og det er jo den, det er jo den kritik, uh, som Pernille Vermund rejser, og som jeg egentlig tror rigtig, rigtig mange, uh, i hvert fald måske mere borgerligt sindet vil være enige i, som jo også traditionelt er dem, der bakker meget op om Kongo. Så jeg tror, hun giver sådan set udtryk for noget, som mange borgerlige uh, er enige med hende i, mm. at her, det, det bryder man sig ikke om. Mm. Uh, um, og man kan sige, det det, som dronning jo har været virkelig, virkelig god til, det er jo at som ligesom stå ved, hun er dronning, og stå ved kongehuset. Mm. Æ, ikke at nedtone det, men has, du ved, det er karater, og det er store kjoler, og det er store fester, og fejringer mm. af mærkedage, øh, hvor den får hele armen. Mm. Æm, og så holde sig meget sådan apolitisk. Der har været jo enkelte gange, mm. øh, de dumme smarte bemærkninger ja, i ja. 80'erne ja, 80 og også og, og selvfølgelig også miljø som ja. hun kommer til klima kommer til at sige noget om hvor hun nok kommer til at måske virkelig boamagtigt i nogens Ja, og det var miljø, jo ikke? jeg synes jeg navnligt specielt det der med klimaet fordi hun jo siger det i forbindelse med sin 80-års fødselsdag ja. samtidig med at hun jo i sin nytårstaler sider og holder brandtaler for, at nu skal vi altså passe på vores klode. Ikke? Ja, ja, jo. Men der er måske også et eller andet indenover. Nej, ja, det de, er øh, meget indenover. Altså, der, det er noget med de taler, de måske er født lidt i statsministeriet. Ja, det er det det er, de, det er de. Hvor altså, det andet måske kom fra hjertet. Ja. Ja, men, men det er bare det der, altså, og så kan man sige, så har det været den der nye, øh, den seneste, meget dramatiske udvikling, som du selvfølgelig også har dækket omkring øh, øh, Prins børn og så videre ikke? Mm. Altså kan man sige, men der, så kommer man måske i retning af, at det er et mindre kongehus osv. Og der skal man måske... Det er måske værd at overveje, og, om det er den rigtige vej at gå, når nu det, der har været kongehusets styrke, og det, Dronning Margrethe har været så god til, det er faktisk, at det har været stort mm. og pompøst. Mm. Ja, nu er det ladesykler cykler. så bliver det og lidt mindre. Ja, det bliver mindre. Ja, og det, det er jo det er virkelig en svær balance. Ja. Det er ikke fordi jeg har et svært, nej, nej. det må være meget svært at skulle tage de der valg der. Men det er også, altså, det er jo det man altid skal huske med Kongehuset. Vi, vi kan sidde og kritisere og mene alt muligt. De går jo på en meget meget fin linje og de. bare de træder lidt til den ene side, så får de kritik, yes. lidt til den anden, så får Absolut. de kritik. Det må også, det må også være svært. Øhm Ja, men, øhm, men i hvert fald så var det ikke muligt at få Panelle Værmund med i programmet. Jeg kan simpelthen ikke være med at tænke, fordi hun plejer egentlig at svare på. Ja. Jeg plejer at tit at sende sms'er til hende, der omhandler hendes kærlighedsliv, som jeg går meget op i. Ja. <laughs> så det, det, det griner hun altså lidt af, når jeg sender sms'er til hende. Men lige præcis det her, det har hun ikke svaret på. Er det fordi, at hun er i valgkamp, tror jeg. Ja, Nej, det, det tror jeg det er. Altså der er det simpelthen, det er for farligt, at begynde at tale om det. <laughs> fordi hvert ord bliver vendt og drejet. Ja. Og tænk, hvis hun kommer til at formulere sig på en måde, så, hvor det kunne udlægges som en mere hård kritik. Ja, ja. ja så kom vi igennem øh, den politiske del af programmet her nu. Øh, men vi skal også en tur med Oslobåden. Nej, det skal vi ikke, men vi skal i hvert fald en tur til øh, Norge. Det norske kongehus er jo simpelthen i frit fald. Deres popularitet, den daler simpelthen lige nu. Og det er jo ikke noget, man er vant til, ja, hverken i Danmark eller, eller i Norge. Men, men specielt de unge øh, i Norge, de, de bliver mere og mere republikanske opbakning til kongehuset falder simpelthen. Og det er Merta Louise's, skyld, mener kongehus øh, eksperter i, i Norge. Og det handler jo selvfølgelig om Merta Louises, meget, meget kontroversielle forlovede Durek Verrett. Jeg håber, at det er hans navn rigtigt. Det er jo Durik, som er kendt for at sige, at han er reptil og øh, for, at han kan kurere kraft, han kan lave om på kroppens atomer. Martha louise har også været ude at sige, at hun kan tale med engle. Og, øh, altså, det er jo virkelig blevet øh, et, øh, et, meget, meget øh, et meget, meget skørt par, og øh, nordmænd har meget, meget svært ved, ved at, øh, og, at se idéen med, at Mads Louise stadigvæk er prinsesse. Altså, apropos det, vi snakker om før, Joachim, med at kongehuset skal bevæge sig inden for det, øh, det er sådan et felt, hvor vi alle sammen støtter dem. Mm. Så når du lige pludselig er sammen med en mand, der mener, han er reptil... Hvad betyder det at være reptil? Ja, det, men det er jo det sådan et... Øh, altså, det er jo... Det er jo sådan noget, jeg tror, det er sådan noget QAnon noget, ikke? Altså de, de her øhm, konspirationsteorier, okay. som dukkede frem også under den amerikanske valgkamp ja. i 2020. Og øhm, så mener han, at han kan kurere kræft, øh, og øh, han også øh, mente, han kan kurere corona, og så skulle man gå ind på hans hjemmeside og købe en medaljong til ca. 2.000 kroner. det er fuldstændig gagelagt. Altså alt. <laughs> ja, fuldstændig gagelagt, ikke? Ja. Der kan man jo skade, der kan man virkelig snakke om, at, at kongehuset bliver skadet indenfor. Ja, det må man til. Men, øhm, men nu påvirker det altså også institutionen. Øhm men det apropos det, vi de har talt om, øh, nu, nu det her jo, det er det jo noget helt andet end øh, identitetspolitik osv. Mm. Men, men, men altså, virkeligheden er jo den, at der er jo mange, der sidder og tænker, at det der identitetspolitik med pronomer og sådan noget, det er også er skørt jo. Mm. Mm. Og, og, og, og man kan sige, så kan det være, at det er en del af tidsordenen, men det er jo bare en del af tidsordenen, som der måske Altså, som 95% af borgerne er meget skeptiske overfor, mm. og i hvert fald under alle, omstænd og under alle omstændigheder synes jeg, er meget langt fra deres hverdag. Mm. Og det, her, det er jo også noget, der det er både skørt og noget, der er meget langt væk fra folks hverdag, uden nogen sammenligning i øvrigt. Mm. Men det er det der med, hvis kongehuset bevæger sig ind på nogle felter, som er meget langt fra, fra det, mennesker ellers går og, og forholder sig til og synes er, er problemer, mm. ja, så så bliver det jo underligt, og så kommer de jo i virkeligheden til at understrege, at de lever et liv, øh, som er meget langt væk fra alle andres. Mm. Men nu er vi jo også, hvis vi lige, altså vi er jo to hvide mænd i 40'erne, ja, altså ja, jeg er så er lidt ret. minoritet, fordi jeg er homoseksuel, så jeg, ja, ja. jeg er sådan måske lidt, jeg kan lidt dække mig ind under at være en eller anden form for minoritet, men ja. jeg må også at jeg synes også, at identitetspolitikken er øh, en svær størrelse, ja. også øh, Altså, nu har jeg jo været ude og dække de ting, kronprinsessen har været ude til, hvor vi skal stå og sige, de er dem. Og, ja, ja, ja. Øh, og hvor jeg også talte med hende om det der med, at, altså, det, er jo lidt, det kan også være svært for, øh, for den ældre befolkning. Altså. Og der kan man jo måske tale om, at, øh, at kongehuset kommer lidt i konflikt med ja, ja. deres traditionelle øh, støtter. Ikke? Jo, det, det er jeg enig med det. Mm. Ja. Men altså, øh, i, øh, i Norge, der har øh, kronprins Håkon nu udtalt sig til Nors TV 2, øh, om kritikken af søsterens, altså Martha Louise's prinsessetitel, fordi der er jo mange, der mener, at hun simpelthen bliver nødt til at, at, at, at, at få den titel fjernet, fordi at det simpelthen er blevet forskørt nu. Hun har, for ikke apanage, det har hun ikke fået siden 2001, og hun har også mistet sin titel Kongelig Højhed. Mm. Men hun har altså stadigvæk den her prinsessetitel, som hun bærer rundt på, og har også forsøgt at markedsføre sig på den her titel, altså prinsessen og shamanen var et show, de turnerede med rundt, ikke? Og, øh, og det er svært, for det, det, det, det, det norske kongehus, øh, altså øh, Håkon siger, det er et emne, jeg synes er svært, øh, men på samme tid, selvfølgelig føler jeg et stort ansvar for institutionen. Vi har selvfølgelig bemærket, at noget af det, der er blevet sagt, har skabt en del diskussion. Noget af det har også været kontroversielt, øh, sagde kronprinsen, om sin ikke som er shaman, <laughs> og altså tror han er reptil. <laughs> øh. det er godt godt skørt. Ja, det, det, det, er virkelig, det er virkelig skørt, men jeg kan heller ikke lade være med at... Øh, og bare bemærke, at, at det er jo i hvert fald opsigtsvægtende, at øh, vi har fjernet prinsesse og prinse, eller prinsesse og prinsetitler for danske kongelige børn. Men det norske kongehus kan altså ikke rigtig formå at fjerne en prinsessetitel øh, fra en kvinde, som, øh, som, øh, som tror, hun kan tale med engle og dyr. Nej, Der er... det er så også sammenligning ikke være at den fra Joachim. Jo, og Det det er måske et lidt større projekt større som sådan, skridt, ja. men, men jeg, ja, altså, det står jo selvfølgelig for egen regning, men jeg tror, at Norske konge skal handle nok lidt mere hurtigt, ja. end, end de tror, fordi det her, det er jo, altså kan du forestille, at prins Joachim gik rundt og sagde, at han var reptil, altså folk ja. ville jo være råt, ja. ja, fuldstændig, eller eller prinses Marie, ja, altså, det ja. ville jo være det ja, sværeste ja. hele ja, ja. verden. Det ville være helt vildt. Men det er også meget sjovt, det der, nu, nu ser Carsten Hønge, som ligesom siger, mm. hvis de begynder at opføre sig, ja, på en måde, øh, som er uacceptabel, ja. så ryger støtten. Ikke? Ja. Så det er ligesom, du ved, det, det viser jo meget godt, hvordan, deres, hvordan opbakningen den er ekstremt afhængig af, at de forstår de der balancer. Ja. Og at der jo altså sidder nogen som Karsten Hynge og andre typer, som jo er selveklærede republikaner, ja. og som jo ikke, simpelthen... Altså, vi kan over dem i det øjeblik, at de mærker, at folkestemningen måske øh, mm. drejer lidt. Ja. Så mere sikker til De er heller ikke i sadel, men, men der må man så også bare sige, hvis der er en, vi, man, man kan jo vel ikke nærmest statistisk undgå, at på et eller andet tidspunkt, så kommer der en, også i det danske kongehus, som stikker helt af. Ja. Ja. Og der må man jo sige, at altså, der er noget man skal huske så er, at det er en institution, mm. øh, som... Øh, som det handler om, og ikke de enkelte personer, ikke? Jo. Og det er jo en institution, som lige nu har en meget, meget høj opbakning. Vi har ikke målt opbakningen efter krisen om prins Joachims børn. Men, øh, men jeg forestiller mig faktisk ikke, at den tager særlig meget skade af sådan en sag. Nej. Men man skal jo selvfølgelig bare huske, altså som kongehus, at man er jo afhængig af folkets øh, hvad hedder det, opbakning. Lige nu har vi måske 80 procent, der synes, at kongehus er en god idé, men hvis vi kommer tilbage til, da dronningen kom mm. til i 1972, der var det faktisk kun halvdelen af mm. danskerne, som støttede op om, om monarkiet. Mm. Så det er en bevægelig størrelse. I Storbritannien har man også set ekstrem ekstremt store udsving i populariteten i forhold mm. til, hvad, hvordan de har gebærtet sig. Altså, så bare husker, det, det er jo selvfølgelig, en. Det, vi har et kongehus, vi er et konstitutionelt monarki, det er, er vi kvær vores grundlov, og grundloven, den er meget, meget svær at ændre på. Mm. Det kræver både, at, at regering og Folketing er enige, mm. og at der så er en, en, en, en, et, et Folketingsvalg, mm. og så skal den nye regering og det nye Folketing også være enige om en ændring af grundloven, ja. det der, hvis man skal ja. ændre det her. ikke. Ja. Og så skal der være en folkeafstemning, ja. hvor mindst 40 procent øh, øh, skal stemme ja. ja. ja. Øh, Nej, 40% procent skal stemme. Undskyld, ikke skal stemme, ja. Der skal stemme være en deltagelse, okay. at stemmeprocenten skal okay. være på mindst ja. 40%. Og det ja. vil sige, at alle dem, som bliver hjemme, de mm. stemmer så øh, nej til at ændre på noget som helst. Mm. Hvis, der, hvis der skulle være sådan en indlæg. Så det, der, det er meget svært. Som andre ord, Carsten, Carsten Hynge og Maja Villadsen, de er ude på en Mission Impossible. Ja, det, det er man. Ja. Den er næsten mejslet i granit ja. Øh, ja. på sådan et stort spørgsmål som mm. det her. Ja. Vi håber, at dronningen, kronprinsparet, prins Horkim og prinsesse Marie fortsætter ved... Passe på det danske kongerhus. Så er der kun at sige Gud bevarer Danmark.